Оженити на собі одного з цих пихатих Жевжиків, Марта могла дуже легко, але те, як жила баронеса Айсендорф, її аж ніяк не надихало. Та й ніхто із залицяльників не подобався Марті настільки, аби зважитися пов'язати з ним своє подальше життя. Як часто буває, все вирішив випадок, і випадок цей звався Джозефом Воложем. Джозеф Волож був кишеньковим злодієм, спритним, щасливим, веселим, але кишеньковим злодієм. І з тих, кому тіснув власні шкірі, то мимохідь украде важкий гаманець, набитий золото, не забувши замість нього підсунути роззявів власнику такий же важкий камінь, загорнутий у хустку, що його здивований та оборений потерпілий знайде, тільки на прийшовши додому. Із тих, хто половину добутого легковажно роздасть злиденним пиякам. Нарешту щедро почастує своїх приятелів, а до ранку знов залишиться ні з чим і, весело насвистуючи, вирушить на промисел. Краву Джазев переважно багатих. осів не тому, що сумління не дозволяло йому обкрадати бідних. Якщо не статки дошкулять, то дуже навіть дозволяло. Постополове сумління в такому разі заміняв простий і точний розрахунок. У багатих людей грошей більше. Отже, вкравши один раз, Можна в достатку жити якийсь час, перш ніж доведеться знову вдатися до свого ремесла. А якщо скупти гамани занадто часто, та ще й у тому самому місті, зростає риск попастися. Джозеф не хотів кидати відня. Він йому подобався. Джозеф із задоволенням ходив в оперу і не тільки працювати. Він захоплювався віденською архітектурою. Йому були до душі тутешні винарні і тутешні жінки. Джозеф жив у Відні вже більше року і мав намір пожити ще, скільки зможе. Але Джозеф був кишеньковим злодієм. лише кишеньковим злодієм, і дуже скоро. З'ясував, що кишеньковий злодій, на думку Віденського дна, аж ніяк не найбільш привілейована верство злодійської гільдії. У Відні споконвіку віку цінувалися домушники. Саме вони вважалися тут злодійською елітою хоча Джозеф так і не міг зрозуміти чому. Такий стан речей зачіпав його професійну гордість. І якось Джозеф з опалу кинув своєрідний виклик Арчибальдові Шварцу на прізвисько Грижа, визнаному автоитетові серед віденських домушників. А слабо зрізати грижо. По особнячках, надто коли господарів дом немає, А челють по шинках гуляє, Кожен шастати зуміє. Хоч як дивна грижа не образився, Не став хапатися за ніж, А тільки недобре посміхнувся В пишній прокурені вуси. Чого ж, приятелю, і по будинкам шастити нескладно, І гамана враздяви поцупати Небозно яке мистецтво. Зрізав, розпатрав його за рогом